Така місцина знайшлась неподалік. Це була Росавська поляна. Рівне поросле високим були головом, ковилою і полином поле, оточене з обох боків глибокими байраками, дібровами, густим чагарником. Тут Кий і поставив свої дружини. Сам з полянами перегородив поле, а гордомисле ходоту послав у засідку, і вони зайняли навколишні чагарі. Воям наказав ні вночі, ні вдень вогнів не палити, крику не здіймати, нічим себе не виявляти. А вивідачів попередив на очі гуннам не потрапляти, зате таємно криком чайки та гавкутом лисиці дати знак про наближення ворога. Ніч минула спокійно, а зі сходом сонця усі вже були на ногах. Поснідали сухарями і солониною, запили свіжою джерельною водою і зайняли свої місця. Сіверяни і деревляни причоїлися в чигарях по крутосхилах, а поляни, притнувши Росамську поляну у найвужчому місті, вишикувались в десять лав, а посередині у двадцять. Причому дві передні лави були озброєні не списами, як звичайно, а довгими міцними ратищами, з якими левці ходять на ведмедів. На думку Кия, таке шикування і таке озброєння повинно було зупинити атаку гунського клина. Особисто для Ернака він приготував несподіванку, про яку знали тільки брати та кілька найдовіреніших людей. Над Росавською поляною зависла напружена тиша. недарма кажуть, нема нічого стомливішого від чекання. Усі, і князі, і боляри, і ратники, і отроки, з важким хвилюванням і душевною нудьгою ждали гунню. Та коли вони з'являться? За годину? Надвечір? А чи завтра, або і позавтра? Кий об'їхав усе військо, домовився із Гордомислом та Ходотою, коли їм вступати у бій, поговорив з воями, нагадавши, що від них нині залежить життя і доля не тільки їхніх жон, дітей, батьків, а й майбутнє всіх славянських племен, і, спішившись, став попереду полянського полку Біля братів поклав їм руки на плечі і обняв, як він любив їх, і щека, і хорива, не мислив і не уявляв себе без них, без їхнього усміху, їхнього голосу, без їхньої поради та й допомоги. Для нього вони були не тільки єдинокровні брати, а передусім товариші, друзі, однодумці, соратники, що підтримували його завжди і всюди, в радощах і вгорі. Як же складеться їхня доля сьогодні? Чи не розлучаться вони навік? Одним богам це відомо. Сам став на узвищі, у найнебезпечнішому місці, куди буде спрямований головний удар гунню, і їх тут поставив. Перед ними степ, звідки мав з'явитися ворог. Позаду вої? Ратники, отруки, полянський полк. Тисячі очей дивляться на князя і його братів. Чи ж знайдеться хто-небудь, хто злякається, схитнеться, побіжить, коли попереду князь, коли попереду його брати? Поволі, непомітно для ока, котиться угору по голубовому бездонному небу, Золоте колесо дажі Бога. Поволі плине час, Сповнюючи серце князя Неясним тривожним передчуттям. Де ж Ернак? Здається, усе приготовано Для пишної зустрічі. Чи не пустився на хитрісті обман Старий гунський лис? Томляться у довгому чеканні на напрузі Слов'янські вої Пече їх сонце і під солоний заливає очі, стікаючи струмками з-під важких русявих чубів. І стрибок чомусь не остуджує їхні розгорячілі тіла свіжим подихом вітерцю.